Bwana Yesu nalitukuzwe milele. Amenena mwenyewe haleluya. Utaishi ukitazama. Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo nalitukuzwe milele. Nina Ninamshukuru Mungu kwa huruma zake na rehema zake zisizokoma. Biblia nasema rehema zake ni mpya kila siku asubuhi na uaminifu wake ni mkuu. Rehema zake ni mpya kila siku asubuhi na uaminifu wake ni mkuu. Imeandikwa hivyo katika kitabu cha maombolezo sura ya tatu, mstari wa 22 na 23. Hata leo tunaishi kwa huruma na rehema za Bwana. Hata leo tunaishi kwa sababu ya huruma na rehema za Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu rafiki mpendwa. Tunafatafakari pamoja neno linalosema, "Pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote." Pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Imeandikwa hivyo katika injili ya Yohana sura ya 15. Nami na nitasoma mstari wa na wasita. Yohana 15:5 na wasita.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 tawi lisiposhikamana na mti linapoteza uhai wake na uwezo wake wa kuzaa papo hapo Tawi lisiposhikamana na mti linapoteza uhai wake na uwezo wake wa kuzaa papo hapo Yesu anatufundisha umuhimu wa sisi kujiunganisha naye kama tawi linavyoungana na mti na anatuonyesha mafanikio yetu ya kiroho yanategemea jinsi tunavyojiunga naye Yesu anatufundisha umuhimu sisi kujiunganisha naye kama tawi linavyoungana na mti na anatuonyesha mafanikio yetu ya kiroho yanategemea jinsi tunavyojiunga naye Rafiki mpendwa maisha ni zaidi ya mafanikio ya mwilini maisha ni zaidi ya mafanikio ya mwilini ni zaidi ya kuwa na mafanikio kielimu na kiuchumi ni zaidi ya kuwa na vyo na kuheshimika katika jamii Hayo yanaonekana ni mema lakini hayadumu. Yanaonekana ni mema lakini hayadumu. Hayo yanaweza kumfurahisha mtu kwa kipindi kifupi lakini furaha yake sio ya kudumu. Yanaweza kumfurahisha mtu kwa kipindi kifupi lakini furaha yake sio ya kudumu. Sulemani aliyatafakari maisha na mafanikio ya mwilini akasema Nimeziona kazi zote zifanywazo chini ya jua. Natazama mambo yote ni ubatili na kujilisha upepo. Nimeziona kazi zote zifanywazo chini ya jua. Natazama mambo yote ni ubatili na kujilisha upepo. Mhubiri sura ya kwanza na mstari wa 14. Rafiki mpendwa, tunaweza kujisumbua sana na kujipambania sana lakini pasipo Yesu pamoja nasi ni ubatili mtupu na kujilisha upepo. Tunaweza kujisumbua sana na kujipambania sana. Lakini pasipo Yesu pamoja nasi ni ubatili mtupu na kujilisha upepo. Rafiki mpendwa, changamoto nyingi tulizonazo leo katika jamii ni matokeo ya kujishughulisha wenyewe pasipo Yesu pamoja nasi machangamoto mengi tulionayo katika jamii katika familia katika maisha yetu ya kila siku ni matokeo ya kujishughulisha wenyewe pasipo Yesu pamoja nasi tunaamini katika bidii yetu wenyewe kuliko tunavyoamini katika uweza wa Mungu kutusaidia Tunajiangalia sisi wenyewe kuliko tunavyomwangalia Mungu kama chanzo cha uhai wetu Tunaangaika kutafuta maisha kwa nguvu zetu kiasi kwamba hatuna muda hata wa kumtafakari Bwana wala kumuomba uongozi wake. Tunatafuta maisha, tunaangaika kwa nguvu zetu, kiasi kwamba hatuna muda hata wa kumtafakari Bwana wala kumuomba uongozi wake. Yesu anatukumbusha leo, "Pasipo mimi, hamwezi kufanya neno lolote. Pasipo mimi, ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Pasipo Yesu" Hatuwezi kuwa na amani katika familia zetu. Pasipo Yesu, hatuwezi kualea watoto wetu. Pasipo Yesu, hakuna mafanikio ya kudumu. Biblia nasema Yesu ametuchagua ili tuzae matunda yanayokaa. Ametuchagua ili tuzae matunda yanayokaa. Hayo matunda yanayokaa ni mafanikio yanayodumu hata milele. Matunda yanayokaa ni mafanikio yanayodumu hata milele. Imeandikwa katika Injili ya Yohana 15:16. Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa 16. Si ninyi mlionichagua mimi bali ni mimi niliochagua ninyi. Nami nikawaweka muende mkazae matunda. Nami nikawaweka muende mkazae matunda na matunda yenu yapate kukaa ili kwamba lolote mumumbalo baba kwa jina langu awapeni tuombe Baba tunakuabudu na kukutukuza katika jina la Yesu Kristo. Tunakupenda, tunakuamini na kukutegemea wewe peke yako. Tunakushukuru kwa kutujalia neema yako leo. Asante kwa huruma na rehema zako zisizokoma. Pokea sifa na shukrani za mioyo yetu Bwana. Tunajinyenyekeza miguuni pako Yesu Kristo mokozi wetu. Tunakushukuru kwa neno lako la uzima umesema tushikamane na wewe kama tawi linavyoshikamana na mti tukapate kufanikiwa katika maisha yetu rohoni na mwilini. Tunakombo tunakuomba e bwana kwa kuwa mara nyingi tumefanya mambo pasipo kushikamana na wewe tumejitesa na kujichosha kwa kukosa msaada wako tumepoteza muda na nguvu nyingi huku tukijiletea maumivu na uchungu mwingi tunatubu e bwana uturehemu tusafishe kwa damu yako yesu ukatugange Mio yetu. baba tunajikabidhi mkononi mwako tunashikamana na wewe Yesu mwenye nguvu na uweza wote tunakuomba ututangulie e ro mtakatifu ukatusaidie tufungue fahamu zetu e bwana tukapate kukusikia wewe Nema yako ikatuwezeshe kushikamana na wewe tukapate kuzaa matunda yanayokaa hata milele jina lako litukuzwe baba mwana na rom mtakatifu katika jina la Yesu Kristo Amen. Pamoja katika Kristo Yesu kundi silo. Leo ni tarehe 11 Septemba mwaka tatu. Rafiki mpendwa, Yesu anatukumbusha tena leo kwamba pasipo yeye sisi hatuwezi neno lolote. Mungu na atusaidie, tuweze kushikamana na Yesu kama tawi linavyoshikamana na mti. Mungu akubariki na iwe siku njema. Na iwe wiki ya baraka katika jina la Yesu. Amen.